Усилване на вярата 28 лекция от учителя, държана на 9 юни 1926 г. София Верен и истинен чисти благ всякога бъди Размишление Сега ще ви дам следното музикално упражнение Мисли, право мисли, свещенни мисли за живота ти крепи Ще съзерцавате 5 минути през което време мислено ще пеете горното упражнение. Сега ще ви задам следния въпрос. Какво ще предпочтете, ако се намирате на на морето и ви предложат да си изберете като подарък една дървена лодка за двама души или един тон злато? Когато ви гонят, т.е. преследват и трябва да се спасите, като преплавате морето, тогава вие ще предпочтете лодката. Ако никой не ви гони и сте си ромах, тогава ще предпочитете златото. Тъй, щото често в живота ценните неща се обесценяват, а малоценните се повдигат. Когато ви гонят неприятели, лодката е по-ценна от златото. Вие трябва да приведете символите, които се крият в лодката и в златото. Днес най-трудната наука е превеждане на символите на обикновен език. Почти всички хора до известна степен са запознати с символистиката на сънния си живот. Повечето сънища са символистически. Вие сънувате едно, а се подразбира друго нещо. Малко сънища са в буквално значение. Вие сте запознати с... с символистиката, но не знаете да тълкувате тези символи. За пример, какво означава конят на сън? Конът означава природният ум на човека. Ако конът е червен, черен или бял, различните светове означават различни качества на ума. За предпочитание да сънувате жив кон пред умрял. Умрял кон означава слаб ум, т.е. човек, който има слаб ум или почти няма ум, както казват на обикновен език. Когато някой сънува, че язди кон, това показва, че в умствения свят на човека ще стане някаква промяна, а не в физическия. във физическия. В физическия свят през това време пак ще станат други промени. За пример, ако в ума на човека стане някаква промяна на възходяща степен, а в душата му някакво разширение, тогава и на физическия свят ще стане малка промяна, лицето на човека се изменя. Реши ли човек да заживее божествен живот, тогава и в окружаващата среда ще настане малка промяна. Най-малкото, ако този човек е господар, той ще бъде изправен пред слугите си и ще им плаща повече, отколкото трябва. Реши ли той да не живее божествен живот, всички негови близки, всички негови слуги ще почувстват това положение. Слугите му ще бъдат унеправдани, защото господарят няма да им плаща дори и това, което им се пада. И те, когато говорим за вярата, ние разбираме онази реална сила на ума, чрез която нещата се постигат. Ако вие схващате понятието вяра субективно, тя е безпредметна. Изобщо вяра, която не включва любовта в себе си, тя е безпредметна. Любов, която не влиза в живота, тя е безпредметна. Живот, който не се изразява в добродетели, и той е безпредметен. Аз много пъти съм ви говорил за усилване на вярата, но сега ще ви дам едно обяснение, при какви условия се усилва вярата. Представете си, че вие сте паднали в дълбок кладенец. Гледате нагоре, дано се намери някой да ви помогне да излезете оттам, но никой не дохожда. Опитвате се да излезете, не можете. Сидите така отчаян и обесърчен, когато по едно време виждате да се спуща в кладница едно дебело въже. Вие хващате въжето, опъвате го добре и започвате да се изкачвате по него. Какво се заражда в душата ви при този случай? Яра. Следователно, когато дойде доброто в света, ние трябва да го опнем, да се хванем здраво за него, за да се образува връзка с Бога. Доброто не се прави във време и пространство. то е извън времето и пространството. Следователно, в съзнанието на човека трябва да има непреривен стремеж към правене на добро. Този стремеж не свързва с Бога. А щом не свърже с Бога? въжето се спуща отгоре, за да ни извади от дълбокия кладенец, в който сме паднали. По този начин именно и нашата вяра се усилва. Който иска да люби, той вече е започнал от опашката на живота. Свържите ли се с Бога и животът се проявява? Прояви ли се живот и доброто ще се прояви? Щом се прояви доброто? и вярата ще се прояви. И тъй, щом се прояви живот, проявява се и любовта. Значи първо трябва да се роди животът, т.е. човек да се облече. И от тук, по думата роден човек, разбираме този, който се облякал в материята. Щом е роден, т.е. облечен в материя, той ще прояви и любовта. Човек на вярата може да се нарече този, който прави добро. Който ни прави добро, той няма вяра. Извън доброто, вярата е празна дума, но с доброто заедно, вярата е сила и радост. Извън живота, любовта е празна дума, но в живота тя е божествена сила, която спасява. Сега ще ви приведа част от един разказ. В древността един ученик от тогавашните школи потърсил своя учител да му помогне по някакъв начин, защото си чувствал много нещастен в живота си. Той намерил учителя си, явил се при него и му казал Учителю, моля ти се дай ми някаква свещенна идея, но да бъде свързана с предмет, чрез който да правя добри работи. Много съм нещастен в живота си. Дето и да отида, всички ме гонят. Каквото стане, все върху мене налита, не зная как да се освободя. Бял ден не съм видял в живота си. Дай ми нещо, на което да разчитам. Учителят му дал една малка пръчица и му казал. Ето, вземи тази пръчица, но погни добре, че тя има два края. Ако хванеш добрия край, ще ти сполетят всички добрини хваниш ли обратния край, ще те сполетят най-големите нещастия. Учителят му посочил кой край да държи, като му казал да се пази много да не хвани противоположния, защото голямо зло го чака. Също времено той му казал и две думи, които никога не трябва да забравя. Какви са били тия думи, няма да кажа. Ученикът казал на учителя си, ти ми дай пръчцата, аз мога да я управлявам. Ученикът обаче не употребил пръчицата на място, вследствие на което дошли до главата му големи изпитания. Питам, на какво е символ тази пръчица, която в дадения случай трябвало да се държи само за добрия край? Всяко благо, което се дава на човека, представя такава пръчица с два края. Ако имате знание и то представя такава пръчица с два края, ако имате добродетели и те представляват такава пръчица с два края, в такъв случай човек трябва да знае кой край на пръчицата да хване. Ако не хване края, с който може да прави добро, той ще се натъкне на големи изпитания и страдания. За да не попадне на противоположния край на доброто, човек трябва да бъде благодарен за всяко благо, което му се дава, колкото малко да е то. Скръбта и радостта също така представляват двата края на пръчицата. Когато сте скръбни, вие сте хванали опашката на благото, което ви е дадено. Хванете главата на това благо, за да дойде радостта. Това е, което Христос е изразил в стиха. Сега скръб имате, но скръбта ви ще се превърне в радост. Христос каза на учениците си, аз ще отида при отца си, но пак ще се върна и тогава скръпта ви ще се превърне на радост. Учениците Христови си казаха, щом Христос замине и нашата радост ще се свърши. Същото казват и децата след смъртта на майката. Когато майката умре, те мислят, че с тях всичко се свършва. Обаче, ако те повярват, че майка им пак ще се върне, скръпта им ще се превърне в радост. Нещата могат да изчезнат, но могат и да се явяват. Затова казвам, не се самоизлъгвайте от привидни реалности. Има една реалност в света и тя принадлежи изключително на душата. Сега помнете следната максима, която и друг път съм ви привеждал. Хората обикновено започват добре и свършват зле. Ангелите започват зле и свършват добре. А Бог винаги започва добре и свършват добре. Ето защо между човешкия и между ангелския живот трябва да се образува връзка. Ангелите започват зле, а хората свършват зле. Ангелите свършват добре, а хората свършват зле. Като се съединят тези положения, ще се образува едно цяло, което показва, че става обединение с Бог. Щом знаете това, питам, как искате да живеете вие като ангел или като човек? Когато дойде злото, вие искате да живеете като човеци, а накрая като дойде доброто, искате да живеете като ангели. И за това ще чуете много хора да казват, сега ще потеглим малко, но дано на старини бъдим добре. Не, вие трябва да живеете по-божествено и в началото започнете добре и накрая да свършите добре. Дойдат страдания в живота ви? Това е човешката страна. Обаче в страданията, т.е. чрез човешкото преминава и божественото. Когато вие се радвате, ангелите скърбят. Страдат. Как страдат ангелите? Когато човек еде, пие, весели се и ликува в живота си, тогава ангелът, който го ръководи, страда и пъшка заради него. Обаче дойде ли болести, сиромаши и страдания за този човек, най-после той се обръща към Бога да му помогне, тогава пък неговият ангел се радва, че тази душа се спасява. Така се истината. Казвам, дойдат ли радости в живота ви? Повикайте и ангелите си заедно с вас да едат и да пият. Не дойдат ли те на вашето огощение? Откажете се и вие от него. За предпочитани да се откажете от вашето удоволствие и да страдате заедно с ангелите си, отколкото да останете сами в своите удоволствия, а ангелите ви да страдат за вас Яде ли ангелът с вас, яще и вие? Ни яде ли с вас, откажете си и вие от това ядени и останете заедно с него. Дойдат ли радостите в живота ви? Бъдете заедно с ангелите си. Пожертвайте вашите времени радости за вечните блага. И тъй, от една страна имате плюс радостите в живота, а от друга страна имате минус скърбите в живота. Плюс и минус взаимно се уравновесяват. Човешкият живот в началото има плюс, а ангелският в началото има минус. Човешкият живот в началото има минус, а ангелският плюс. Какво дават два полюса, плюса и два минуса? При умножението два плюса дават плюс и при минуса дават пак плюс. При събиране и при изваждане два плюса дават плюс. И два минуса дават минус. Представете си, че тази вечер се иска от всички да подпишете по един чек с някаква сума, без да мислите много. Интересно ще бъде да се опита всеки, каква сума най-много може да даде, без да е мисля предварително върху това. Ученикът трябва постоянно да маневрира в себе си, да се изпитва на какво е готов. В писанието е казано – не съдете да не бъдете съдени. Това значи, който работи съзнателно върху себе си, той не трябва да съди нито хората, нито себе си за погрешките, но да знае, че за всяка случайна погрешка се крие известно благо. Щом знаете това, не съдете, но се ползвайте от чужите погрешки. В това отношение съществува следният закон. Използвайте погрешките на хората, без да ги съдите, ако не искате да изпаднете в тяхното положение. Животът е колело, дни се качват, други слизат. Искате ли да не паднете под закона на кармата, вземайте полукъл от погрешките на хората. Само съвършенният човек може да съди, а несъвършеният... Като вижда погрешките на своите близки, той трябва да се помоли на Бога да не изпадне в тяхното положение. Казвам, ако знаете дълбоките причини за погрешките на хората, вие не бихте ги съдили. Някой запитват, как трябва да се живее. Казвам, вие трябва да живеете според разумните закони на света, в който сте дошли. Понеже днес се намирате във физическия свят, вие ще живеете според разумните закони на този свят. Ама ние искаме да бъдем силни. Щом искате да бъдете силни, трябва да се упражнявате, да придобиете тази сила. Как ще се упражнявате? Представете си, че някой от вас заболее от известна болест. Той трябва да съзнае в себе си, че тази болест му е дадена като задача за разширение, която на всяка цена. Трябва правилно да разреши. Разреши ли задачата си, той ще премахне от себе си и болестта. Премахне ли болестта и силата му вече е по-голяма. Какво правите вие, като ви дойде някаква болест? Оплащите си и бързате част по-скоро да отидете при лекар. Ученикът не трябва да се страхува от нищо. Той трябва да прави маневри, да се излага съзнателно на някои малки страдания, да привикне да понася, а същевременно да прави и научни изследвания. За пример, аз често ходя около кошери и оставям да ми ожили някоя пчела. Ще кажете, защо ще оставате да ви ожилят пчелите и после да ви се подува ожилиното място. Интересувам се от културата на пчелите. По ожилването, по забиването на живото им, по-плитко или по-дълбоко, аз съдя за тяхната култура. По на пчелата се съди и за живото на човека. Аз имам ред математически изчисления, как са живели пчелите преди хиляди години и прави изчисления, как жилят днес. Освен това, по надутото място съдя, каква е била по сила киселината, която едно време се изпущали и каква е киселината, която днес отделят. Това се познава по количеството на възпалените клетки. Ако не ме интересуваше този въпрос научно, аз лесно щях да се предпазя от пчелите да не ме жилят. Какво правите вие, когато ви ожили някоя пчела? Веднага вземате мерки за премахване на отока. Вие не се интересувате научно от този въпрос. Казвам, всичко, което се случва в живота ни, става с единствената цел – да се калим, да привикнем към изненадите на живота. Ако се отнасяте съзнателно към страданията, вие ще намерите голяма философия в тях. Който не е минал по пътя на страданията, той не е развил в себе си никаква философия, никаква дълбочина. Ето защо съвременният човек не трябва да търси живот без страдания. При тези условия такъв живот е невъзможен. За в бъдеще, когато човек навлезе в божествения живот, той ще бъде освободен от страдания. Обаче, докато е в тази епоха, той не може да се освободи от тях. За тази цел човек трябва да мине през ред страдания, да разбере вътрешния смисъл, който е скрит в тях. Сега аз напълно разбирам вашите изпитания, страдания и нещастия. Разбирам и трудните условия, при които живеете. Без страдания е невъзможно, както и невъзможно да ви накара някой да се качите на мусала и в това време да пеете непрекъснато, без да се заморявате и запахтявате. Искате ли да пеете, трябва да се спрете, да не се качвате нагоре. Иначе да се качвате нагоре и да пеете, това са две несъвместими неща. Затова дойде ли ви някаква мъжнотия? Спрете на известна спирка за малко време и започнете да пеете. Продължите ли нагоре в мъжнотията? спрете пеенето. Когато слизате надолу, пак може да пеете. При слизането е по-лесно да се пее, отколкото при качването. За вас е важно едно нещо. И при скърби, и при страдание да бъдете внимателни. Кой край на пръчцата да хванете? И тъй, когато си намирате пред голяма опасност, лодката е за предпочитане пред турбата с злато. Защо? Защото животът е по-голямо благо от златото. Спасите ли живота си, като приплавате морето с лодка? По-нататък работата е лесна. Злато може да намерите навсякъде. Обаче... Преследват ли ви в морето? Вие ще гледате час по-скоро да излезете на брига с лодката. Излезете ли веднъж на брига? Тогава лодката не ви трябва. Злато е нужно. Тъй, щото, когато сте в морето и бягате от неприятеля си, който ви преследва, лодката е за предпочитане. Излезете ли на сушата? Злато ви трябва. Питам, кой е най-важният въпрос през тази Година. Не искам да отговаряте философски, но кажете ми един важен, практически въпрос, който ви занимава тази година. Да правим добро. Да правите добро на хората, аз разбирам, така да уредите тяхното минало, че да изплатите всичките им дългове. Дълговите на хората представляват тяхното минало щом се уреди миналото им, настоящето влиза в своето естествено положение. И тогава трябва да се покаже на хората истинския път към бъдещето. В такъв случай всеки човек първо трябва да намери вън от себе си някакъв благодетел или пък вътре в себе си да чувства сила и вяра, че може да ликвидира със своето минало. Щом той ликвидира със миналото, ще може разумно да използва условията на настоящето, за да може да се съгради добро бъдеще. Иначе, ако човек постоянно мисли само за това, какво ще еде и пие и как ще прекара старините си, той по нищо няма да се отличава от животните. И животните мислят за същото. Още от ран на животното започва да се грижи, да мисли, отде и по какъв начин да се набави храна. Съвременните хора се служат с разни възпитателни методи за отгледване и възпитание на младото поколение. Най-естественото положение, което човек може да не заеме при сегашното си развитие, е служенето на Бога. Тъй, щото ако искаш да помогнеш на някой човек, свържи го с Бога. Щом е свързан с Бога, той ще бъде нахранен. Не е ли свързан с Бога? Той няма да бъде нахранен. Отделите ли човека от Бога, нищо не може да стане от него. Каква е разликата между грижите, които полагаме за един вол, да го отхраним и угоим и тези, които господарят полага за своя слуга? И в единия, и в другия случай се постига едно и също нещо. И волът, и слугата, хранят със цел да ги използват. Ако господарят може, освен да нахрани слугата си, още и да го посвещава, неговите грижи имат смисъл. Някой казва, да имаме повечко парички, да уредим живота си. Какво ще направите с тези парички? Ще си хапнете, ще си пините добре и ще се полгуите, като говедата. В това обаче няма никаква философия. Такъв човек светия не може да стане. Той е пълничък, червеничък само за удоволствие мисли. Червенината на неговите страни показва, че Божественото ни преобладава в него. Той за всичко друго мисли, но не и за Бога, и казва: Аз съм благодетелен човек. Грижа се за сиромасите, за благото на другите. Не, това е грижа пак за себе си. Като урежда работите на другите, той едновременно урежда и своите. Казвам, докато човек не се свърже с Бога, той не може да уреди нито своите работи, нито тия на другите хора. Свържа ли се човек с Бога, той ще знае вече не само временно, но и постоянно да урежда своите работи. Знаете ли да уреждате своите работи, той ще може да уреди работите и на своите ближни. Някой се заема да урежда работите и на ближните си, както и своите, защото се мисли много умен. Обаче не се минава много време, вижда, че всичките му усилия са отишли на празно. Това нещо се забелязва и в знанието, което съвременните хора придобиват. Виждате някой млад момък, способен, паметлив, много обещаващ. Обаче ли на възраст 45-50 години, паметта му постепенно почва да отслабва, знанието му се губи и като стане 60-70 годишен старец, той изгубва всичко и менава пред хората за изветрял. Правилно ли е това? Според новото учение, колкото по-стар е човек, толкова повече знания и мъдрост трябва да притежава. Стария трябва да бъде по-силен, по-мъдър и с по-големи знания от млади. Сега обаче не е така. Защо? Защото на съвременните хора липсва връзка с Бога. И тъй, първото нещо към което човек трябва да се стреми е да възстанови своята вътрешна връзка с Бога. Той е имал някога тази връзка, но в последствие тя е отслабнала. Някой ще каже – толкова усилия правя в живота си, толкова работя и пак ли нямам връзка. Всички имате връзка, но слаба. Най-малката мъчнотия, най-малкото страдание и изпитание в живота ви е в състояние да прекъсне тази връзка. Какво се иска от вас, за да усилите тази връзка? Будност в съзнанието. Трудно е да се обясни какво значи будност на съзнанието както и различието, което трябва да правите в степента, до която съзнанието на човека е достигнало. Често става пропукване на съзнанието, което се отразява вредно върху човека. Представете, че, че съзнанието на някой човек по степен се равнява на един тънък конец, с който може да се дигне тежест от един килограм. Това положение добро до тогава докато този човек има изпитания, препятствия, страдания, които се равняват на тежест 1 кг. Обаче този човек расте, развива се, вследствие на което и неговите страдания, изпитания и мъщнотии се увеличават. Какво трябва да стане с неговото съзнание, за да издържи на силата и на на тези страдания? той постепенно трябва да отвоява и отроява силата или степента на своето съзнание, за да издържи по-голяма тежест, равна на 2, на 3 и на повече килограми. Не отвоили степента на своето съзнание, непременно в него ще стане някакво прекъсване. Това е именно подразбира усилване на съзнанието, значи съзнанието на човека, постепенно трябва да се усилва, или казано на духовен език, светлината на съзнанието от човека постепенно трябва да се усилва. Каквото и да върши човек, навсякъде той трябва да вижда Божията интелигентност, сила, любов, мъдрост, знание. Мисълта за Божественото в човека трябва да тече у него непрекъснато, както електрически ток. Всички трябва да държите в ума си мисълта за връзка с Бога, за да можете постепенно да усилвате светлината на вашето съзнание на 2, на 3, на 4, на 5 и на повече килограми. Питам, знаете ли колко струва един килограм материя от светлината на съзнанието? За пример, материята, от която светът е създаден, струва повече от цялата земя. Значи, първобитната материя, от която е направена Вселената, струва почти колкото цялата Слънчева система без Слънцето. Тази материя е много скъпа, понеже интензивността на движението на частиците е много голяма. От тук може да си представите каква светлина трябва да има съзнанието, за да издържа на интензивността на тази материя. За да придобие човек тази светлина на съзнанието, той трябва да мине през страдания. Страданията, които хората преживяват, представляват ред алхимични процеси. А човешкият дух е алхимикът, който прави опити в лабораторията на човешките мозъци. Някой казва: Не знае какво става в мозъка ми, но просто ще се пръсне. Нищо няма да се пръсне, но ти трябва да мълчиш, да наблюдаваш как твоят професор, твоят учител, твоето дух прави опити в мозъка ти. Ученикът трябва само да слуша, да наблюдава и да учи. Риче ли да предизвика с нещо учителя си, ще понесе последствията на нисполучливите опити. Ама не мога да търпя. Ако учителят ме постъпва с мене така, аз няма да служа на Господа». Ще се откаже, когато ученикът се свърди на Господа, Бог го изпъжда навън. Няма по-глупово и по-страшно положение на ученика от това, учителят му да го изпъди навън. Когато човек не иска да служи на Господа, това показва, че той има две глави. Щом има две глави, ще го изпратят в ада. Такъв човек и в ада не го приемат. Те го смятат за чудовище. Те казват, този човек с едната си ръка служи на Бога, а с другата на себе си. Тогава ангелите казват, ние ще задържим главата, с която служи на Бога, а другата ще изпратим фада. Човек не трябва да се разбоява в себе си, да се колебае да служи ли на Бога или не. Преди всичко хората още не служат на Бога. Бог им е давал... До сега и знание, и сила, и богатство, и живот, но какво са направили те срещу всичко това? Те казват, за в бъдеще, при по-добри условия на живот, ще направим нещо. Казвам, за да минете в новата раса, за която сте предназначени, за да се избелят дрехите ви, които тук-там имат петна, вие трябва да направите усилия още сега, при условията, при които днес се намирате. В Откровението се говори за 24 старци, облечени с бели дрехи. Отдето и дойдоха тези старци. Те преминаха през големи страдания в живота, чрез което се избелиха. Те минаха през земята, а съвременните хора още не са преминали земята, затова и дрехите им не са бели. Когато и вие преминете през Божествения огън и отидете на небето, там ще се видите с бели дрехи и ще се познаете. Апостол Павел казва, сега не знам какво сме. Когато се яви Христос, тогава ще се познаем, ще бъдем подобни на Него. Кога ще дойде това време? Ще кажете, в следното прераждане питам, вие знаете ли действително кога и как ще се природите? Направихте ли всичко, което трябваше в това прераждане? Ако вие сега не направите връзка с Бога, знаете ли какво ще бъде другото ви прераждане? В бъдещето ви прераждане ще имате съвсем нови задачи. При това то може да бъде или във възходяща, или в нисходяща степен. Сегашното ви прераждане определя бъдещето. Сегашният ви живот ще послужи като основа на бъдещето, да реализирате стремежа на душата си, да се родите от вода и дух. Всеки трябва да се роди от вода и дух, ако иска да бъде сънаследник и син на Бога. Докато не дойде това състояние, човек не трябва да си прави никакви иллюзии. Някой казва, аз съм син на Бога, че и циганчето може да каже, че е син на царя, но да казва, че е син на царя е едно нещо. А в действителност да е син на царя, да тече царска кръв в него е друго нещо. Тъй, тото да казвате, че сте синове Божии едно нещо, а в действителност да сте такива, това са два абсолютно различни неща. Тече ли Божия живот у вас, вие ще имате мисли, чувства и действия, подобни на Божиите, ще бъдете образ и подобие Божие. Казвам, когато някой мисли, че е Син Божий, той трябва да отговаря на това и име. Когато някой казва за себе си, че е добър ученик, той трябва правилно да отговаря на всички зададени въпроси и да решава добре задачите си. До сега нито един от учениците на школата не е издържал изпитите си както трябва. Дойде ли някое изпитание, Всеки казва. Все на мене ли трябва да се струпват тези изпитания? Все аз ли трябва да нося този товар? Все аз ли съм длъжен да страдам? Всеки човек е длъжен да живее по божествен начин. Не живее ли такъв чов... живот? той ще страда. Тъй, защото и аз съм длъжен, и вие сте длъжни да живеете според законите на Бога. Ама слабости имаме. Нищо от това ще правите усилия да живеете чист и добър живот. А при това, ако си вълк, хората ще удирят кожата ти и ще се служат с нея. Ако си лисица, хората ще удирят кожата и на вратовете си ще я носят. Ако си вълк, Хората ще удират кожата ти и цървули ще правят от нея. Ако си свиня, хората ще удират кожата ти и пастърма ще направят от нея. Ако си оплюв, в тенджера ще те варят, Ако си лук, ще те режат, ще те кълцат и ще ти ядат. Казвам, каквото положение да заема човек, той преди всичко трябва да служи на Бога. Като хора, вие казвате, нека уредим живота си, тогава ще служим на Бога. Няма какво да уреждате живота си. Сегашният ви живот е уреден. Сега трябва да служите на Бога. Нищо повече. Ама еди, кой си ученик не учи. Това е безпредметно за вас. Вие трябва да учите. Преди всичко, вие още не знаете, дали този ученик учи или не. Вие не сте влезли в неговото сърце, в неговото съзнание да го разберете. Аз говоря само за външните прояви на съзнанието. А що се отнася до вътрешните прояви, до стремещи на човешката душа, за това се изисква дълбоко истинско познание. В душата си крие алхимичния закон за подмладяване. Там е силата за ликуване. Когато човек реши в себе си да живее чист и свят живот, най-първо той ще постави наред изпитания и изкушения да се провери неговата сила, и готовност да издържи всички изпитания в живота. Тук ще се познае как ще поступи, дали ще критикува или ще прееме нещата с чисто сърце, като такива, които са допуснати от Бога. Ученикът няма право да критикува учителя си, и учителят няма право да критикува ученика си, но има право да констатира, че това, което ученикът върши, не е право, не носи добро и благо за самия Него. Учителят може да каже на ученика си, че пътят по който той върви не е добър и ще му донесе лоши резултати. Учителят може да каже на ученика си, слушай, там дето си ял и пил, трябва да заплатиш. Нямам средства, тогава да не си ял, ама ще страдам, по-добре да страдаш, ти отколкото друг. Остави на брега златото, което носиш на гърба си и свободен влез в лодката а онзи, който остава на сушата, нека той вземе златото. Сега, дето и да се намирате, вие трябва разумно да служите на Бога. Бог трябва да живее във всички хора, като вътрешна светена, като вътрешно благо. Само по този начин човек ще може да преодолее всички свои мъчноти. Вън от това ще има падане и ставане, без никакви блага. Връзката с Бога има значение и за земята, и за небето. Тази връзка се отнася едновременно и към материалния живот на човек, и към духовния, и към божествения му живот. Ще представлява вливане, прииждане на божествена светлина и в трите свята. Щом човек пристъпи Божия закон, това прииждане на енергия от божествения свят спира. Вратите за ангелски и за божествения свят се затварят и човек остава само с едно голо съзнание в положението на животно. Дойде ли в това състояние? Той вече нищо не вярва. За това именно човек трябва да се пази, да не се затварят за него вратите, отдето изтича божествената светлина. И тъй, вярата се усилва чрез правене на добро. Като ученици, аз искам от вас да бъдете примерни във всяко отношение. Не мислете за себе си повече, нито по-малко от това, което сте. Ученикът всеки момент трябва да знае какво именно той представлява. Щом човек съзнае една своя слабост, той може вече да се коригира и с това да придаде малко светлина на съзнанието си. Това ще го направи по-добър, отколкото е бил по-рано. Когато човек направи някаква погрешка или поступи неправилно, той веднага изпитва мъка в душата си. Тази мъка не е нищо друго, освен жилото на пчелата, което тя забива. Тъй, защото жилото на пчелата, за което често се говори, е вътрешна мярка, с която човек точно може да определи дали е поступил правилно или не. И за това той трябва да бъде искрен по отношение на себе си. Що му сети в сърцето си някаква мъка, той трябва внимателно да извади жилото на тази мъка и да провери колко дълбоко е забито. След това той трябва да намажа ожиленото място с нещо, за да примахне подотината и най-после трябва да вземе полука от това ожилване. Докато пчелите хапят хората, това показва, че те още не мислят добре. Престанат ли да ги хапят? Те са се подобрили и стават приятели с тях. Когато пчелата жили човека, с това тя иска да му каже «Ти трябва да ми донесеш мед». Искате ли да не ви жилят пчелите, намъжете се с мед, сладки да станете. Тогава и хората няма да ви хапят. Какъв начин знаете, за да не ви хапят хората? Казвам, това са символи, които вие трябва да приведете и да внесете в живота си. Ако вие не използвате благата, които Бог ви е дал, пчелата ще забие живото си във вашето съзнание. Често хората изгубват своята вяра, надежда, любов, обисърчават се, съмняват се, памета им отслабва представят да мислят и разсъждават правилно и така нататък. Всички ти отрицателни качества и прояви създават в тях големи пертурбации в съзнанието им и то за нищо и никакво. Ето защо човек трябва да търси методи да се освободи от ти отрицателни състояния. Сега, важно за вас като ученици на окултна школа, като брати и сестри е да се надприварвате в правене добро, и услуги един към друг. Онези пък, на които правят добро и услуги, те трябва да ценят това, което се прави за тях. И който дава и който взема, трябва да бъдат доволни. Това е култура, това е истинско смирение. Когато слушате някой да ви разправя нещо, вие трябва да заемете в положението на, две, на дете, което възприема и след това да благодарите, че сте научили нещо. Само по този начин и стари и млади ще се разбират взаемно. Ако детето не слуша както трябва и ако старият не знае да преподаде правилно своето знание, тия души не са се разбрали. Казвате, ние трябва да правим добро. Питам, как трябва да правите доброто? Представете си, че някой идва при вас и ви предлага една хубава круша, но по груп начин. Вие вземате крушата, обаче изпитвате едно неприятно чувство. Колкото и да сте издигнат, вие веднага чувствате, че в даването на крушата не е вложно добро чувство. Ако този човек ви даде крушата с нежна, приятна усмивка, и вие ще изпитате приятност към него. Друг случай. Иде един човек при мене, носи ми едно писмо и ми казва. С това писмо искам да те изпитам. Тогава и аз ще те изпитам. Още сега да си вървиш. Как е възможно духовен човек да ме пъди? Ами как е възможно човек да изкушава и да изпитва Господа? Ако Господ ти е казал да ме изпиташ, на мене пък ми каза да ти изпъдя. Защо трябва да ме пъдиш? Понеже не си разбрал волята Божия. Щом имаш нужда от мене, ти трябва да ми предадеш писмото и да кажеш «Братко, имам нужда от твоята помощ. Бъди тъй добър да ми помогнеш». Оставям ти това писмо и след като го прочетеш, постъпи според както ти диктува твоето добра воля. Смирение си иска от всички. Каквото знаете, не го изнасяйте навън. Нека хората не знаят какво мислите и какво предприемате. Като видят делата ви, от тях нека съдят. Покажете силата, знанието си, дето трябва. Дойде някой болен при вас, торете ръцете си на главата му. И го излекувайте. Дойде някой страдаш, Кажете му няколко думи. Помолете се за него и му помогнете. Дойде някой сляп при вас. Отворете очите му. Дойде някой невежа при вас. Отворете пред него една книга и започнете да го учите да чете и да разбира. Дойде някой млад поет при вас. Не му казвайте, че трябва да пише по този или по онзи начин. Но напишете пред него нещо. Прочетете му го и той ще разбере кой е правилният начин за писане? Само така ще можете да покажете на хората правия път. Работате ли така и Духът ще дойде у вас. И тъй. Живеете ли по Божиите закони, ще имате нови поети, нови начини за правене на добро. И така нататък. Да прави човек добро не се изисква много нещо. Направите ли едно добро, обърнете се към невидимия свят към Бога и запитайте Бог доволен ли от моята постъпка? Небето доволно ли от моята постъпка? Ангелите доволни ли са от моята постъпка? Ако никой не е доволен от вас, започнете отново да работите. Като се коригирате по този начин, най-после ще дойде ден, когато Бог ще се развесели, ще бъде доволен, че има готови хора в света да вършат Неговата воля. И между вас трябва да има готови хора, които да вършат волята Божия. Сега, ако ви кажа, че сте много добри, това е един метод на възпитание. Ако ви кажа, че сте лоши и от вас нищо няма да стане, това е друг метод за възпитание, друга крайност. Има едно естествено положение, в което всеки човек трябва да застане. Да служи на Бога. Бог трябва да се виси у вас. Това можете да постигнете, като не внасяте никакви противоречия в Божественото съзнание. Постигнете ли това, вие ще придобиете и сила, и знание, и богатство, всичко каквото желаете. И тъй, вие трябва да възпитавате вашите мисли, вашите желания и вашите постъпки, понеже те са живи. Верен, истинен, чисти благ всякога бъди. Лекция от учителя, държава на 9 юни 1926 г. в София.